Hallo maats, nou ja, ek denk jylle sien net so uit daarna om te hoor hoe Joshua gevecht het en die son en die maan gaan stilstaan het. Dit klink voorwaar baie interessant, ne? Toe die koning van Jerusalem gehoor het dat Joshua en die Israelite die staakie ei ingeneem het en met die baanvloek getref het en hulle heeltemaal oorwin het, het hulle nogal een bykie bangerig geword, en toe hoor hulle nou nog boon op, dat die stad Gibeon vrede gesluit het met Israël, en dat hulle in hulle midde was, dat hulle tussen hulle is. En boon was Gibeon een van die heel groot stede gewees, hulle was baie baie sterk gewees, en hierdie ander konings het nou nie mooi geweet, wat gaan hulle nou doen nie, want Gibeon is een van die groot stede. En hier die koning en die ander klein kleinlaantjiese konings was nou werkelijk baie bang. En hier die koning van Jerusalem stuur toe iemand na die ander mense toe, na die ander konings toe en hy sê toe vir hulle, om saam met hom te staan, so dat hulle nou amal saam een groot leermacht kan vorm tegen Gibeon en hulle verslaan, omdat hulle met Joshua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. Kan jy nou dit glo dat iemand nou iemand anders te wil doodmaak, net omdat hy vrede gesluit het. Dis ons nou verskrikkelijk. So hy het dan die vijf koningsvergader in opgetrek, saam met Jerusalem, en hylle het Gibeon gaan beleed om teen haar te vecht maar die manne van Gibeon van hierdie staakie, het na Jezusa toe gehartloop, en hy het vir hom gesê, asseblief toch, moet toch nou jou handen van ons al wegvat nie, kom help ons nou, asseblief, want Jerusalem, en vijf ander konings, het een groot weermacht, ja, een groot leermacht saamgebring, en hulle probeer ons vernietig, hulle is woedend kwaad, omdat ons met julle vrede gesluit het, en wil ons nou totaal en al, Vernietig, kom help ons asjeblief, Joshua. En Joshua het toe sy manne by mekaar gekry, al sy weerbare manne en ook die dapper dapper is, het hy saam met hom gevat en hy het opgetrek uit gulgal uit om die hele klomp Gibeoniete te gaan help, met ander die stad Gibeon jylle onthou moes, dat die klomp Gibeonite, hy ooreenkomst met Joshua en die Israelite gemaakt het, dat hulle nooit sal dood maak nie. En nou het hulle vervloek gewees dier Joshua om dan waterputters en houtkappers en knechte te wees vir die vader. Nou dis hierdie klomp Gibeonite vir wie Joshua nou gaan help het, want hy het moes nou ooreenkomst met hulle gehad. En ja het aan Joshua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, moet nie vir hulle bang wees nie, want ek, Yahweh, gee hulle in jou hand, niemand van hulle sal voor jou kan stand hou nie, hulle sal nie kan oorwin nie. En toe het Joshua sommer die nacht al opgetrek, om hierdie mense te gaan help, dier die nacht getrek, en Yahweh het toe so waar ook ons mense gehelp, net soos wat hy gesê het, hy sal doen, Hy het hierdie vijand verwar. Hy het hulle die mekaar gemaakt voor Israel. En toe hulle nou so die mekaar is, om het vader Javie hulle so die mekaar gemaakt het, hulle nou nie weet wat gaan aan nie, het Israel groot slag onder hulle geslaan. Dit was een groot grootslag. Baie van hulle het gesterf. En hulle het voor Israel, voor Joshua, hulle probeer weghaardloop en vlug. Maar dit het nie gehelp nie. En weet jylle, hoekom het dit nie gehelp om weg nie? Want Yahweh het weer vir die Israelite gehelp. Hierdie keer, toe hierdie klomp mense so weg hard loop, toe het Yahweh 'n klomp hal uit die hemel uit laat val. Ja, halsteene. En hierdie halsteene was so groot en so erg, dat het op hierdie mense geval het, wat nou weg voor loop Israel en Joshua. Ja, as hierdie haalsteen op hulle val, is hy so groot dat hy hulle doodslaan, dan val hulle dood op die grond neer. So het Yahweh weer vir Israel gehelp, so dat daar meer gesterf het dier die haalsteene wat Yahweh laat val het, as waar die kinder van Israel met die zwaar dood gemaakt het. En toe het Joosham met vader Yahweh gepraat, want daar was nog mense, onthou dit was 5 koningsse mense gewees, behalwe nou nog vir Jerusalemse mense. So dit was werkelijk een verskrikkelike groot oorlog gewees, want daar was eenvoudig net so geweldig baie mense wat geveg het. En toe het Joosham moest nou met Yahweh gepraat, En ja, wij helpen hulle toe nou nog verder, want hierdie gevecht moet nou aangaan totdat het klaar is. En Joshua sê toe vir die son, Son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ajalon. En so waar, daar staan die son stil en blij die maan staan totdat die nasie hulle gewreek het op hulle vijande. Ja, Die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie. Nee, hy was gehad nie hastig om te sak nie. Omtrent a hele dag lang het hy nie daar in die middel gaan. En daar was geen dag soos hierdie ene, nie voor hom nie en ook nie na hom so ons weet nie. Ne? Want die son het geluister na wat Joshua gesê het, om wat vader vir hom gesê het om vir Joshua te luister. En omdat Yahweh vir Israël gestry het, het vader dit toegelaat. Sien, as ons vir vader in ons kant het, hoef ons nooit ooit bang te wees neem. En doorto het Joesha en die hele Israël saam met hom, na die laar van Gilgal teruggekeer, nadat hulle nou al die vijande oorwin het op daardie dag. En toe het die son weer verder ondergegaan en die maan het weer opgekom, soos wat het ons altyd moet gebeur. Maar die vijf konings het toe nou gevlug en weggekryp in die spielonk. En Joshua sê toe vir sy manne, rol groot klippe teen die ingang van die spielonk en stel manne teen haar aan om hulle te bewaak. Maar julle wat nou die boodskap vir my gestuur het, julle moet bly staan nie, jaag julle vijanden achterna en snu julle achterhoede af. Laat hulle nie toe om in die stede in te kom nie. Moe nie laat hulle terugkom en in die stede ingaan nie. Want ja, we jylle, Eloi, gee die vijand in jylle hand. En toe het Joshua en die kinders van Israel, Heeltemaal, almal, met hierdie baie groot slag verslaan, Toor het hulle totaal vernietig was. Net een paar van die vijandse manne het oorgeblei En hulle woute nou in hierdie versterkte stede ingegaan het. En hulle het sekerlik ook en al die mannskap by die laar van Joshua het teruggekom. Nie een was dood nie. Nie een nie. Sien julle nou hoe het Yahweh vir Israel gehelp onder die leiding van Joshua? Ja, nie een van ons mense het gegaan nie. Maar van hierdie paar manne wat nou oorgebleik van die vijand, het nie eers een dit gewaag om iets te sê tegen Israelse manne nie. En toe sê Joshua vir sy mense, vir sy soldaten, maak oop die ingang van hierdie spelonk en bring daar die vijf konings uit hierdie grot, uit hierdie spelonk, na my toe. En Joshua se manne het toe nou so gemaakt, en hulle het hierdie vijf konings gebring vir hom, en Joshua sê toe vir hulle, kom nader, sit julle voete op hierdie nekke van hierdie konings. En hulle het nader gekom en hulle voete op die nekke gesit, En Joshua sê vir hulle, Moet nie bang wees nie, Moet nie bevrees of verskrik wees nie, Wees sterk en vol moed Israel, Want so sal Yahweh met al jylle vijanden doen, Tien wie jylle sal veg. En daarna het Joosja hulle neegeslaan, En hierdie manne is toe nou doodgemaak, En hulle is aan pale opgaan, En hulle daar bly hang tot die aand toe. En toe dit nou donker geword het, Toe haal hulle nou die lichame van die manne wat nou gehang het af van die palen af en Joshua sê toe vir hulle om hierdie lichame in die selfde grot waar hulle weggekryp het in te sit en hulle het toe nou die plek ook toegepak met klomp groot klippe. Ja hulle die hele ingang van die spilonk toegepak en daar die klippe is vandag nog daar voor die spilonk. En toe het Joshua met sy leerma gegaan en hulle het na al die die grondgebied van elke koning toegegaan en hulle het hulle allemaal met die banvloek getref, het allemaal doodgemaak wat daar binne binnenin was. Niemand het oorgeblij nie en hy het met elke koningse plek so gemaakt, toe dat allemaal oorwin was. En so het Joshua dan, saam met die Israelite nou, want hy is ons nou ook een Israelite, al die grond van die gebergte en van die suidland en die laafveld en die hange met al hulle konings verslaan sonder om iemand te laat oorblij wat vry weggehaard het of kon wegkom en alles wat asemal het hy met die banvloek getref net soos wat Jawe ons Elohei van Israel beveel het en al hierdie konings In hulle plekke het Joshua in een slag geneem, omdat Yahweh die Elohaie van Israel vir Israel gestraai het. En daarna het Joshua en die hele Israel met hom saam na die laar van Gilgal toe teruggegaan. Sien julle maats, hoe werkt dit as jy ons vir Yahweh aan ons kant het? hy sal vir ons help, maak die saak wat gebeur nie, hy sal vir ons help, so ons net gehoorzaam is, aan wat hy vir ons sê, want as ons nie luister na wat hy vir ons sê nie, en ons nie die geboeie onderhoud nie, en ons nie lief is vir hom, en vir ons naaste nie, dan kan ons vergeet, dan gaan ons probleme kry by Yahweh, maar as ons in die liefde lewe, soos wat hy ons leer, dan sal hy altyd vir ons help, en ons beskerm, net soos wat hy belowe het hy sal doen, en soos wat hy ook hier vir Joshua en die Israelite gedoen het. So maats, onthou nou, ons moet amal in liefde lewe. Bid daar oor, en vraag vir vader om jou te help, en doen moeite, om te kyk, dat ons in die liefde lewe, en nie beklei en stry, en vecht, en altyd net beter wil weet nie. Kom ons wees nederig, en gehoorsam, Vol liefde vir vader Jave en vir ons naaste. Moi bleu!